Пісня восьма «Перервана битва» В шатах шафранних Еос Над всією простерла землею Раду безсмертних богів Зібрав тоді Зевс громовладний На найстрімкішім шпилі Многоверхого в хмарах Олімпу. Сам він почав говорити, і слухали мовчки богове. Зважте на слово моє безсмертні боги і богині. Хочу сказати вам те, що в грудях велить мені дух мій. Хай же ніхто із богів. Чоловіча то стать чи жіноча, слову моєму не сміє перечить і щиро скориться волі моїй, щоб міг я скоріше цю справу скінчити. А як побачу, що хтось із богів, одійшовши окремо, допомагати від себе, троянам узявсь чи Данаєм, битий він буде ганебно. І повернутий знов до Олімпу, Або схоплю я його, І в темрявий тартар закину. Вдалечо ту, де найглибша, Лежить під землею безодня. Брама до неї провадить Залізна із мідним порогом Вглиб до Аїду настільки ж, Як небо ясне над землею. Знатиме там, наскільки від інших богів я сильніший. Хочете, може, самі ви, богове, упевнитесь в тому? Звісти ланцюг золотий із самого неба на землю, та ухопіться разом за нього, боги й богині, але стягнути із неба на землю причинця усього Зеса Верховного. Не удасться, хоч як не трудіться. А побажав би я сам потягнути ланцюг той до себе, той саму землю я навіть із морем тоді притягнув би. Потім ланцюг той навколо самої вершини Олімпу я обмотаю, і все світ на ньому повисне у повітрі. От я наскільки за всіх, за людей і безсмертних сильніший. Мовив він так. І слухали, мовчки вони, нерухомо, Подиву повні, велика, бо сила була в його слові. Врешті озвалась тоді ясноока богиня Афіна. Батько Кроніоне над усіма владарями найвищей. Добре ми знаємо те, що сила твоя нездоланна, тільки ж проймає нас жаль до данайських бійців списоборних, як від жорстокої долі загинути їм доведеться, та як наказуєш ти, від битви ми стриматись мусим. Ми лиш хотіли б аргеям пораду корисну подати, щоб не загинути їм від твого нещадимого гніву. Відповідаючи, мовив їй з усміхом зевс хмароладний. Три генея, дитя моє, любе, не бійся, хоч часом і не ласкаво, я мовлю, до тебе. Я завжди прихильний. Мовивши це, в колісницю запріг свою міцно копитих, коней баских, ще й гриви на них золоті розвівались, в золото сам одягнув своє тіло, батіг взяв у руки золотом гарно оздоблений, став на свою колісницю і коней стьобнув. Гривані у чвал залюбки полетіли, високо знявшися поміж землею і зоряним небом,